Benvinguts a un nou podcast de Lectura Esponja. Avui comencem nou continguts i noves seccions i els nostres col·laboradors, els burcundes, ens, eh, ens portaran sempre la seva secció. I el tema d'avui és el clima climàtic. El primer minut. El meu primer minut. Ha sigut espectacular, a quin minut es veu d'una moto, amb un casc, amb un gat, a sobre una taula sopant. És un, min és un minut de bojaria. A quin minut es veu d'una altra, man altra manera. Quan estàs a sobre una moto, visualitzes realment la velocitat que, que, que vas de ràpid i de ràpid com vas per la vida. És així com és el clima, el clima climàtic. A sobre d'una moto fa més fred que anar caminant pel carrer i passes molt de fred fins i tot abrigat com vas. Així dones com és el calme climàtic que cada vegada l'estem maltractant. I ens quedem algun dia ni aigua ni llum. I ens farem una professió a aquella gent que són pobres i no tenen res. I aquest és el seu minut i el veure. El que ha passat un dia com avui. Un dia com avui de fos i sense anys va, va tenir jo la, la mare de totes, de totes les clasacions. Cla cla L'acumulació del gel produeix, a la vegada, un efecte de retroalimentació per l'albedo, ja que la, la neu rebota tota la reducció solar. La vida no solament resistir, sinó que va aboracionar. La vida que hi ha a terra indut, eh, induta l'espècie humana. És feja del gel. La mirada del dia. La xifra del dia és... Hi ha un 50% de, la... de probabilitats per menys en un dels pròxims anys, un 5 anys, que també el col·legal superi els 1,5 graus centígras. El punt en el què els efectes al clima seran cada vegada més prejudicials. Així mateix, un 93% de probabilitats entre 2002 i 2026 es converteixi el més càlid mai registrat. Paraula del dia La paraula del dia és clima. Clima significa la temperatura que fa, si fa fred, si fa calor. També segons l'estat del, de, del mar, si està solenor més fred. Segons les condicions meteorològiques d'un joc determinat, es pot saber si, si prou, si fa, si fa vent, la precipitació, si neva, aquesta paraula també dona el joc a conèixer, seurà incendis amb gravetat de la calor que faci segons les temperatures molt altes en els boscos. A continuació, escoltarem el que ens han portat els propuntes a la seva secció. Hola tothom, nosaltres som en Sergi i la Laia i som científics que també ens agrada parlar de literatura a les xarxes i que ho fem a través dels nostres canals d'Instagram i també de YouTube, a sota el nom de Els Book Hunters. Avui en Jordi ens ha demanat doncs, que parléssim una mica de canvi climàtic i nosaltres doncs, ho tractarem des de la nostra vessant més, més literària, perquè la veritat és que és... és és eh, inevitable eh, pensar doncs, en el canvi climàtic. Últimament estem visquent temperatures molt estranyes, inundacions, cada vegada el clima sembla que s'està tornant més boig i tot això és culpa clarament dels humans, de tota la industrialització, de que realment no tenim cura del planeta, tenim a l'abast tots els recursos, no pensem en el demà ni en el més enllà i això no pot acabar gaire bé, no Sergi? No, eh, això d'haver-se de menjar les castanyes amb màniga curta em sembla que és una cosa dels últims anys, eh? això abans no, no passava. Això abans no passava i ens agradaria que no passés gaire, però bé, jo no sé si ja estem en un punt de no retorn, però es tractaria de frenar-ho al màxim possible. I bé, doncs, el canvi climàtic i literatura, perquè aquesta barreja? Creiem que la literatura no és només per gaudir-ne, que està molt bé tenir estones de lectura i que la literatura doncs, ens distregui, però també és una eina que pot servir per fer crítica social, per explicar molt que ens envolta i per obrir-nos els ulls, per què no? Així que avui us portem un parell de, de llibres que esperem que, que us cridin l'atenció i que us faran també obrir els ulls sobre els efectes del canvi climàtic. Sí, i tot i que el canvi climàtic sigui una cosa molt real que vivim dia a dia, un dels gèneres que s'aproxima molt a tractar aquests temes és el gènere fantàstic i els dos llibres que portem avui doncs, justament estan englobats dintre de, de, del que es coneix com a gèneres fantàstics, ciència-ficció, eh, fantasia, perquè precisament ens mostren uns escenaris que d'alguna manera volen interpel·lar-nos i avisar-nos d'allà on podem arribar i fer-nos una mica de por, potser, a veure si prenem consciència, no?, que bona falta ens fa. Aquest escenari potser més postapocalíptic, no?, sembla que la ciència-ficció i la fantasia ens puguin ensenyar «ei, que això és el que vindrà, no?, no és tan realista», però sí que ens pot ensenyar a alertar-nos sobre el que ens ve. De moment no hi estem fent gaire cas, però esperem que a tard en prendrem consciència. Precisament jo vull parlar d'un llibre que va ser escrit fa una dècada més o menys, però que ens ha arribat en català molt recentment, de la mà de l'editorial Cronos, i que es diu L'home dels ulls compostos, del taiwanès Wu Mingyi. I és un llibre que eh, ens mostra una illa de Taiwan eh, on el temps ha canviat ja, la climatologia, no para de ploure i, i ells mateixos ens diuen que això no era normal abans. Però bé, se centra molt també en una cosa que passa en la realitat, que són aquestes illes de plàstic que han aparegut en els oceans. Molt concretament, en aquest cas, en la del Pacífic, que és immensa i bé, és totes les deixalles que hem anat tirant al llarg de la història que han acabat al mar, doncs han acabat formant unes illes molt grans i estan en tots els mars i oceans, però la del Pacífic és protagonista en aquest llibre perquè d'alguna manera unirà dues cultures i dues persones que viuen en mons completament separats. Una d'elles, que és l'Alice, viu a l'illa de Taiwan eh, i té la seva vida, ella és professora, també se'ns explica que va perdre la seva família i bé, això té un paper important a la història i per altra banda, un noi molt jove d'una illa que creiem que és fictícia, que és Guayo-Guayo, on eh, tenen la seva cultura, les seves tradicions, ells viuen allunyats de, de, del nostre món conegut i sí que coneixen el que ells anomenen l'home blanc perquè els ha visitat alguna vegada però no tenen contacte amb la civilització ni amb la tecnologia de cap mena. Eh, per motiu d'aquesta illa de plàstic precisament, no vull explicar-ho perquè és un llibre que convé llegir, doncs aquestes dues persones i altres eh, personatges que ho conformen aquesta obra s'acabaran unint i bé, aquest xoc de cultures doncs, serà molt, molt important. És un llibre que es cuina a foc lent, que va a poc a poc, que explica moltes i moltes coses i que... És molt trist, en realitat, perquè la vida d'aquests personatges és molt difícil. Eh, Se'ns mostrarà una existència que cada un d'ells doncs, és una illa en ell mateix. Les illes són molt importants en aquest llibre i cada un dels personatges demostra ser una illa, tot i que té necessitat dels altres. I és preciós, perquè està escrit d'una manera preciosa, eh, és eh, una lectura que va entrant, va entrant molt a poc a poc perquè és molt descriptiva, ens explica la història també dels personatges com han arribat aquí és preciós llegir-lo però t'entristeix al mateix temps i t'interpel·la i et fa donar del, del que li hem fet al, al nostre món no? com dèiem al principi, és important ser conscient de que els humans eh, ens estem carregant el planeta i en aquest llibre t'entristeix i et colpeix perquè realment te n'adones molt. Uh, un petit apunt final, uh, destacar, uh, com ja hem fet a les nostres xarxes, aquesta edició preciosa i increïble que ha fet l'editorial Cronos d'aquest llibre, que tant per fora, la coberta, Uh, com l'interior, la traducció, per exemple, de la Mireia Vargas Urpí és meravellosa perquè ens ha portat directament del xinès una traducció que flueix perfectament i que podem gaudir en català moltíssim i això no ha de ser una cosa fàcil. També el llibre a l'interior compta amb les il·lustracions de l'Elisa Ancorí que són fantàstiques i meravelloses i recomanem que si us decidiu a llegir aquest llibre que ara mateix no sé si està en castellà, però si podeu llegir en altres llengües el podríeu trobar. Aquesta edició en català que ha fet l'editorial Cronos val molt, molt la pena i el llibre en si, realment, eh, a mi personalment em va agradar moltíssim i el recomano a tothom que estigui interessat en conèixer aquestes, eh, aquests temes del, del canvi climàtic i com els humans hem afectat l'estat actual del planeta, com de vulnerables som davant d'aquests canvis mateixos que nosaltres hem provocat, i tot el mal que estem en general. Sona superinteressant aquest llibre, la veritat és que jo quan vaig conèixer l'existència de les illes de plàstic, també penses com pot ser que hi hagi illes senceres de plàstic al mig de l'oceà, i sí, sí, existeixen, vull dir que, a més, no coneixia cap llibre que tractés aquest tema, o sigui, que també em sembla superinteressant, i jo em porto un altre de llibre, també com deien Sergi de Fantasia, Ciència-Ficció, en aquest cas Uh, M'agradaria parlar del nom del món és bosc de la Úrsula Caleguin que està publicat a Raig Verde amb traducció de Blanca Busquets. i per tant passem del mar a la terra perquè llancem deixalles al mar i alhora també ens carreguem la terra. No? Aquest impacte que fem més global, no fos cas que ens deixéssim un tros de, de planeta terra sense, sense pertorbar o sense molestar. Úrsula Caleguin és una autora doncs, que li agrada això de tractar diferents temes, ja siguin polítics o ecològics, des d'una perspectiva de ficció, però que alhora també t'està colant moltes coses de realitat que et fan pensar molt. I ella el que fa és ambientar els llibres, no en el planeta Terra, perquè en aquesta saga del nom del món és bosc, perquè el nom del món és bosc forma part del, del cicle de Heinrich, que es diu, eh, doncs en aquest cicle de Heinrich, Ursula Kalewin el que imagina és que els humans arriba un moment en què tenen capacitat de desplaçar-se d'un planeta a un altre, hi ha lligues interplanetàries i tot de coses així... I, per tant, els, els seus llibres no estan ambientats en el planeta Terra mateix, però les coses de les quals parla és molt fàcil identificar-les. Com parla de política entens perfectament de què està parlant, i quan ens parla de a, a, temes ecològics també. Vaig ja a, en el nom del món bosc. En aquest cas, Úrsula Kalewin el que imagina és que els humans ja s'han carregat definitivament tots els boscos que hi ha a la Terra. a La fusta és un bé molt preuat, a la Terra ja no n'hi ha i per tant tot això ens recorda els boscos que se'ns cremen cada estiu uh, a l'Amazones, que també realment hi ha moltíssima desforestació tant per incendis com per intentar emprar uh, la terra per altres usos que no siguin a uh, tenir-hi boscos, i els boscos són superimportants per la, per la terra, per tot el tema de, del diòxid de carboni, per tant no podem prescindir dels boscos. Però en aquest llibre els humans se'ls han carregat, necessiten fusta, i què és el que fan? anar-se'n a altres planetes a buscar fusta. I el que fan és arribar a un planeta en el qual tot el planeta, és, eh, el que no és aigua, és bosc. I en aquell planeta doncs, hi habiten uns éssers que viuen en perfecta comunió amb la natura, que l'estimen, que l'entenen, que fins i tot hi parlen... I hi haurà aquesta confrontació entre uns energúmens que arriben per voler-se carregar tot el planeta i uns individus que hi viuen i que no entenen el perquè aquesta gent els està atacant, no? I hi haurà tot un conflicte doncs, que ens, ens intentarà fer arribar doncs, que no tenim escrúpols, ens intentarà fer entendre la importància de la natura i tot el tema aquest de la desforestació, de la importància de la natura, la veritat és que té un pes molt important i sí que és un llibre en el qual, doncs, um, a diferència d'altres llibres d'Ursula Kalewin, que de vegades ella, doncs, els personatges tenen més llums i ombres, en aquell llibre la veritat és que hi ha dolents, molt dolents, hi ha el capità Davidson que encarna tota la maldat humana i aquesta mena d'excavadora de, eh, eh, per parlar un passa, diguem de que ho destrueix tot. I per altra banda hi ha aquests éssers del bosc que són la, la bondat més absoluta però que potser al final també veurem que quan els toquen el vora viu Uh, també s'enfaden i què és el que hauria de ser que, que realment no ens hauríem d'enfadar tots més potser quan veiem doncs, que es cometen atrocitats contra la natura. Els gèneres fantàstics uh, apel·lant-nos molt uh, a la nostra realitat i fer nos veure que, que realment uh, l'ésser humà no es comporta sempre com hauria de comportar-se. Esperem haver-vos interessat amb aquestes dues lectures que des d'aquí recomanem perquè també doncs, expliquen moltes coses del nostre món i bé, si prenem mentre tots una mica de consciència que hem de protegir el lloc on vivim que no és nostre i no en podem fer l'ús que vulguem, sinó que l'hem de cuidar tenir-ne cura i, i respectar-lo sobretot doncs eh, ens anirà tot molt millor moltes gràcies per escoltar-nos i llegiu que el món s'acaba espero que us, eh, us agradi i eh, ens veniu en el pròxim programa moltes gràcies